Bai, oiga, nere atzian kanpaiak entzuten dira. Zer dau? Bai, e, men, e, Hamburgoko iparralde honetatik liveter jaieguna dala eta badirudi kanpai hauek ja iragartzen ari direla, eh e, zer datorren? Bueno, ba jarraitzen du hemen mugimenduak eta eta jarraitzen du eguraldionak eta bueno, ez da eguraldiagatik hitzeratik, hitzegitegatik, baina badirudi eh feccha e, ba, jendearen indarra ere sumatzen dala kalean eta hala izango da espero dezagun urrengo lar datorre larumatean e, berriz ere kalera aterako dira lanpedusako taldekuak eta hauen alde diren guztiak eta orokorrean ba migrazioaren politika salatu nahi duten guztiak guztiak e, Aizuzen ere lan eskatzen dutena da lan egiteko eskubidea. E, lan egiteko eskubidea e, ba, errebe ikatzen dutenean, ari dira eskatzen ba, e, lan egiteko baimena izatea. E, aztenean erregulazio bat da e, lanarena eta horretarako joango dira oraingonetan kalera. Denok izan dugu, suekan gugemen, e, bueno, hautezkunden gaia, azte honetan, han e, eta hemen, naiz eta kanpaina hautezkunde kanpainan bitartean gauza ba, apala izan, eta esango nuke ere, e, jen bat, e, e, azpergarria. Baina, bueno, ba, batean e, denak jarrizian martxan, eta jake lan peduzeteko esaten, bo, azpe marratuko, azpe marratu nahiko kegatzen eta ez da inolako propagandarik egitegatik, baina hemen e, e, alderdi bakarra izan da migrazio, Europako migrazioaren gaia gain gainaguzitzat arte duena eta lanpeduzakoen aldeko e, botoa edo eskatzen zutenak eta huzan, bueno, ba, eskerreko alderdia, ba, eskia zartuko azte honetan askotan entzut ditugu nuetan, zenbat e, botota, zenbat eserleku eta bat, baina bai... bai, bai, bai Momentu honetan, Europan e, gargantzi haundikoa den gai bat, beste zenbait gai bezala ba, gaionek ere bere lekua izan duela, hemen gok kampainan, ademareako kampainan behitzen. E, beste gai bat izango du, beste gai batek izango du gaur ere lekua hemen Hamburgon eta hau da bizitzeko lekua eskubidea eskatzen dutenena, eta horretaz hitz egiteko hemen izango dira, Greziako, Italiako, Eta Estatu Espainiolako ordezkariak, edo guen. jende, e, Estatu Espainioletik, hipoteka den kaldetuak, edo e, plataforma izango da hemen. Eta, bai, Italdetik eta Graziatik bezpezen zen bai, Italde. Bai, e, sanbezuela, e, agenda beteta dago, eta a, jarraituko dugu honeta egiten, Aquí han contado esas baina haize altzadura da pasean eta ni goinez ni joa kaletik beraz eh, gaurkoari utziko jogu eta aurrengastean seguro oraindik kan gaipila ditugula.